І людей розумних наші люди не люблять. Чекайте, чекайте, я ще не доказав. Наші люди люблять о собі, як сказати. І щоб розумний ніби і нерозумний, а найкраще отакий такий середній, лагідний та щирий. От як воно. І раджу я вам от що. Коли хочете наших людей позискати – Зберіться одного разу отако гуртом та прийдіть до нас на сходку. Та як слід привітайтеся, тому руку подай, тому слівце добре, іншого за полу. А, а ну там, куме, свати, чорти, зайдемо он до шкальні, та по шкалику, та по-другому. О, тоді інша справа, тоді за вас підуть горою, їй богу Дрібно і хрипло зареготав староста. Матвій поворушився на лаві. Як це не по його, не по Матвієвому? Його права рука, що лежала на полатаному коліні, нервово здригнулася. Але ж я, старосто, так думаю, що коли чоловік говорить з толком, та до діла, е -е! перебив його знов староста. Чуєте? Не в ділі справа, а в характері. Люд наш, метушню, гармидер, слівце любить. Вони пізніше і по-вашому зроблять. Зрозуміють же, що зерно, що полова, та знати вам не дадуть, що це вони від вас знають, що ви їх тому навчили. Такий ось гордий наш народ і не любить, скажу вам по правді, начальства, особливо коли то з нашого, так сказать, брата. От ще коли якийсь такий інший, не наш, так повірять. А, то ж сказав, знаєте, Струлевич, а не якийсь Дмитро чи Іван. Так-так, тому розумніші наші люди ніколи свою думку своїми устами не висловлюють, а завжди отак під когось, під когось. Не я це, мовляв, сказав, а от він, а можливо, щоб так і не сказав, це, мовляв, я тільки так собі. Матвій слухав і мовчав, дядько, видно, філософ великий, а потім усе-таки промовив. А, скажу вам, що наш народ вірить тільки тому йме, хто вміє гноздати. А то так, то так. І я би сказав, не вірить, не вірить, а боїться. А це не те саме дядьку Матвію, боїться, от. А між тим так і шукатиме нагоди, щоб вас влучити. Так є, так. Хе -хе -хе, ага. От ви сказали, що каменю наб'єте. А де питаю, наб'єте? У нас, під горою. Думаєте, наші люди вам дозволять? А де, скажуть, вівцю виженеш, а куди з гузкою, те те. Ви ще нас не знаєте, так то. І староста смішним похитом голови потвердив свої розважання. Він навіть, видно, гордиться своїм розумом, він усе розуміє, але Матвієві саме здається, що то не чужі думки, не громади, а його власні. Я вам от що скажу, старосто, почав на це Матвій. Так то воно так, маєте правду. Але скажіть, хіба може серйозна людина пускатись на хитрощі, на підлабузництво, на підкуп? Ні, серйозна людина буде чесно битися і чесним трудом доведе свою правду. Не кажу, що народ наш дурний, не дурний, а недовірливий, непросвященний. Не знає, де початок, а де кінець, де добре а де не добре, де мудре, а де не мудре. А от візьми його та покажи, та розтолкуй, і одразу сходить, і одразу піде. От ті ваші люди, прийшли ми сюди і почали під плуг бараболю, як ви кажете, садити. Ваші люди одразу вкрик. А, не вродить, лише під заступ треба, а я їм, от ми так завжди садили, під плуг і скорше, і справніше, і завжди мали досить бараболі. «А кажуть, то у вас, мабуть, земля ліпша». А я їм, «У нас земля не ліпша, а гірша. А от побачите, що і ви будете так садити, як і ми». Кажу, «І пшеницю замість гречки будете сіяти, і поросте». Ну от, розводить руками староста, так воно є, що зробити. Але нічого, якось то воно буде і, можливо, краще. «Але я у вас таки засидівся, а у мене ж там діяла стільки», – почав було Матвій. «Але так все-таки, старосто, як ви думаєте, на що того?» Староста помовчав, помовчав та й каже. «Думаю, дядьку Матвію, що ви отак від мене не втечете. От що? Хто Хтодорко, стара, а знайди нам чого? Ні-ні, чекайте, чекайте, ви у мене поперве у мене, у старості села Тилівки. Це була б для мене смертельна образа, бо ж ви прибули здалека».